Egunon guzioi goizeko eta hogeita maika minutu FM-ko eunpuntu sortzia entzuten ari zarete, hau behirion albiste gia da, behiriozari irriatiaren albiste emankizuna. kizuna. Momentu honetan, iru graduko temperatura daukagu behiriozaren eta zerua einandibatean behintzat, estalia. Eta beti bezala Nafarroako albisteekin eh, hasiko gara eta Inigo Kabakasen eriotzarekin Nafarroako albiste bat eh, ez izan argien Nafarroara eh, torri zen edo iritsi zen eztabai da bakabakasen eriotza deitoratzen zuen testu bati babesa ematea uko egin baitzioten UPnek, PSnek eta Alderdi Popularrak. Hiru alderdi hoiek ezkoa eman zioten atzo Inigo Kabak hastebako hasauritarreraren eriotza gaitzesten duen idazkiari hala Nafarroako legebiltzarreko eledunen batzordeak ere atzera bota zuen Bilduk aurkezutako deklarazio instituzionala UPN, PSN eta PEPeren botoekin. Testuaren alde bozkatu zuten aldiz, Bildu, Nafarroa bai eta Eskerra alderdiek. Iru puntu zituen Bildu aurkeztutako mozioak lehenbizikoa, inigo kabakasen eriotza deitoratu eta familia zein lagunei elkartasuna adieraztea. Bigarren puntuan gertatutakoa argitzea, erantzukizun politiko zein penalaken garbitzea, zein espedienteak irekitzea eta poliziaren ekintzak gizarte demokratiko baten neurrikoak izan daitezela eksigitzea hitzea, poliziaren indarkeria zigorrik gabe gelditu ez dadin eta azkenik irugarren puntuak Nafarroako parlamentuaren borondatea agertzen zuen poliziaren metodoak berreaztertuak izan daitezen, batez ere gomazko pilotak, iru puntuen kontra bozkatu zuten UPNek, PSNek eta alderdi popularrak. Inigo kabakas da batez hile gintzen, atzo arretxaldean egin zioten autopsia gaztearen gorpuari eta ondori horretara iritsi ziren hauzitegi medikuek. Artzantzak Ar, erabilioi dituen piloten gixako batek, zion buruez ezurra eta horrek eragintzion emorragia eta eriotza. Rodolfo Oares, Eusko jaurlaritzaren barne kontsellariak biare eginen du agerrealdia, Eusko lege biltzakrean, gertatutakoaren inguruko xehetasunak emateko. Dimisio eskaerak indartu egin dira, autopsiaren emaitzarekin denaden kabakasen eriotza iakin zenetik asko izan dira, aresi kargua uzteko eskatu dio Dotenak, kabakasen senide eta lagunek lekuko izan zirenen laguntza ere eskatu egindute informazioa biltzen jarraitua lizateko. Eta beste eriotza baten berri eman behar dizuegu, orain honetan tuteran emakume bat hil egintzen zen autobatek agriapatu. Eta berrogeita marr urteko emakumezko bat goizaldean hil zen tuterako ospitalean, atzo, a irurogeita sortzi, autobidean autobatek agriapatu eta larri utzi ondoren. E, bederatzi terdiak aldera izan zen istripua, kortesen, afarroako gobernutik azaldu zuten ez, emakumezkoa haren semearekin zioan autoan zarago bidean eta ondo ezik sentituta autotik atera egintzen orduan errepatu zuen beste auto bateek, goizaldeko ordu bat aterdiak aldera zen du zen ospitaan l'ospitalet zen bera herrialde katalanetakoa. Eta berriozarrera ur bildu hemengo albisteak aipatuko dizkizuegu segituan apirilaren hamalura bitartean beraz haste honetan guztian eskolan noporrealdia dela probesturik aurrei begirako jarduera batzuk antolatu ditu berriozarko udaleko kultura saiak atzo izan zen lehenbizikoa lur usabi gai ipuin kontalariak kugo eta piratak izeneko saioa eskaini zuen berrio Ozarko librutegi publikoan eta Gaur Ho filma ikuusia izanen da gaztelaniaz udaletxeko kulturgunean. Bihar magia ikuskizuna eskainiko da Oliver Magoaren eskutik euskaraz kulturgunean bertan eta ostiralean Sergio de Andrés kontalariak azken jarduera eskainiko du cuentos de txistera izeneko saioa gaztelaniaz liburutegian. Jarduera guztiak, ariatxaleko seietan hasiko e, dira eta doainik izanen dira. Bestalde, hastenetan ere kiliki ludotekan aurro programazioa izanen da, goizeko amarrretatik ordu batetara. Eta berriozarko kirol elkarteak eskalada sustatzeari ekin dio gure herrian eta hortaz zapirilaren bukaeran hainbat ikastaro eginen dira berriozarko kiroldegiko rokodromo berrian. Ikastaroan izena ematearekin batera Nafarroako Mendiarloko Federazio Asegurua ere eginen da. Esan dugun bezala berriozarko kirol elkartearen ekimen bat da hau berriozarko udaleko kirol eta gazteriaren saialaren zein kamira elkartearen kartearen laguntzarekin Apirilaren hogeita lautik maiatzaren hogeita dira bitartean izanen dira ikastaro horiek ordu eta erdikotorrtzi saio izanen dira e, aste zein ostegunetan. eta bi egun hoietan hiru e, ikastaro eskainiko dira Lenbizikoa, txikientzat zorzi eta ama bi urte bitarteko neska mutilentzat arriatxaldeko bostetatik seiite terdietara. Bigarren ikastaroa gazteenan amahir eta hamazazpi urte Ebitarteko gaztetxoen dako agerratxaldeko sei terdietatik sortzietara eta irugarren ikastaroa elduena izanen da mazortz urtetik gorakoentzako entzako ikastaro hori agerratxaldeko sortzietatik bederatzi terdietara esan dugun bezala aste arte zein ostegunetan ez guaipatu baina izenna emateko Epe apirlarren heMSorttzan amaituko da, zabalik dago oraindik orain eta bittokitan egin dezakezue alde batetik udaletxean goizez goizeko hamarritatik ordu batetara, eta bestalde gaztelekuan gazten gizarteetxean ararritsalddez atxaleko seietatik zazpietara astelenetan izanezik. Eta gaur aste azkenero bezala elkarrietaratzea izanen da osasunetxearen atarian. Berriozarko osasunetxeko langile zein medikuek elkarrietaratzea deitu duten goizeko amarrietarako amar minutuko lanuzte simbolikoa izanen da, mediku batek gaixo bakoitza hartatzeko beharko lukeen denbora minimoaren adierazgarri. Osasun publikoaren esailean Nafarroako gobernuak egin dituen murrizketak salatzea da konzentrazioa guen helbunatzea. Burua, eta haiekin bat egiteko deialdia luzatu diote antolatzaliek berriozarko jendarteari beraz gogoratu gaur Amarretan, amar minutuko lanuztea, amar minutuko elkarretaratzea osasun etxearen atarian Elkartasuna eskatzen dute osassun langileek eta Elkartasuna ere sajahararekiko, e, ba, guda honetan gure herrian ikuusia izanen duguna, Izan ere, beste behin ere, ba, Sajarako aurrak etxean hartzeko kanpaina abiatu da, eta e, ba, aurrak hartu nahi dituzten familiei begira, hitzaldi informatibo bat antolatu da. Apirilaren ama zazpian izanen da, informazio mintzaldiori berriozarko udaletxeko kulturgunean, arra txaldeko zazpietan Sajarako aurrak hartuko dituzten familiei argibideak emateko. Eta bukatzeko gogoraz daziko dizuegu Euskara ikasteko bekak esleitu dituzelan da goeneko Berriozarko udalak ebatzi ditu ea da Euskara ikasteko 2008a maika, 2008a ikasturteko beinbeineko laguntzak eta beka hoiek jasoko dituzten bizilagunen zerrenda ikusgai duzuela da berriozar.es udal webgunean. Diru laguntza jasodutenek ikasturte amaierako agiriak aurkeztu beharko dituzte 2008a amabiko Amabosta baino lehen Eta iragan azaroan eskaerarik Eskairarik eginezuten pertsonek Bigarrion aukera bat izanen dute ere eskaera egiteko Ekainaren batetik ustailaren Amabostera bitartean Edozein argibide behar izan ez gero Udaleko Euskara zerbitzura jodezakezue Bederatzi lauzortzi 00001 bost bederatzi Telefono zenbakian edota eta e Euskara abildua berriozar.es Elbidean errepi Komunikatuko ditugu, komunikatzeko bi modu hauek, telefonoz bederatzi lau sortzi, iru zero, zero iru bost bederatzi, eta e-postaz euskara abildua berriozar.es. Ausi izan dena, gure goizeko boletinari dago kionez, informazio gehiago zen orduetan berriozari irretian, eta orduoro interneten eguzkiplaza.neten.